Rondelul unei biografii Un fleac de viață fără cheag, ce vrei, așa a fost să fie. Mai un ciulin la pălărie, mai un luceafăr în nadrag, Mai cât un zbor de ciocărlie, mai cât un trăzne de ciomag. Un fleac de viață fără cheag, ce vrei, așa a fost să fie. Și cum nu știi caligrafie, ai zmângălit și tu un prag, cu cât un moft de rană vie. Ce vrei? Așa a fost să fie. Un fleac de viață fără cheag.